Hola Tage, Bona tarda, bona Benvinguts a la ràdio. delai delai delai delai delai delai delai delai delai delai delai delai delai delai delai Vinga, aquesta us la sabeu, va Com fa la música? Hon hey, hey. Hola, benvinguts i benvingudes aquí a Ràdio RSK, al programa Planta U. El programa a eh... Planta u, exacte, Marta. Que uh, Sí, planta u, que és el cinquè programa ja, eh? sí? Sí, és el cinquè programa, Déu-n'hi-do. Al·lucino. Al·lucines. Doncs no al·lucinis, no al·lucinis, que ja n'en portem cinc. Estem aquí la Leix, la Lídia, la Marta i la Marta Nerea. Les dues Martes, eh? Hola. Hola. Aquí Hola. saludant la penya. A veure, Aleix, saluda els nostres oients, si plau, pel micròfon, eh? Digues hola, bon dia. Ah! Molt bé. Amb... així, sí, amb no, volum. No, no. La Marta ja la sentiu, la Marta. Ens està la Marta Gràcia ja ha saludat. Marta, saluda a la gent de la ràdio. Vale. Hola. Hola, Però... hola exacte, els dius bon col·lega. dia. Hola, colega, què me tas container? I també tenim a la Marta Nerea que també nos va saludar. Martita, Ei! hola! Ei! I també t'anima la Lídia, que també està saludant-nos, està flipant amb els cascos posats. Lídia, els dius alguna cosa, la penya, o què? Bueno, està molt... Creieu-me que està superatenta. Aleshores, ehm... bé, doncs estem aquests que estem aquí. Això és Ràdio Ressaca, la ràdio lliure de Novarri, 107.1 del dial... Ai, ai, ai, això, 107.1 del dial... Ehm... És el cinquè programa de la temporada. M'encanta. I avui doncs, tenim un programa especial perquè... Ehm, bé, perquè potser serà, és un, serà un programa diferent perquè hi haurà més música. Va, comencem. M'encanta. I comencem amb, amb el que va demanar el Jordi. El Jordi avui no hi és perquè, com sabeu, som molts que venim a la ràdio i no hi cabem tots. No passa res. No passa res. Uns dies, uns dies venim uns i uns altres dies no venim d'altres. Aleshores, què us deia? Això, el Jordi què ha triat? Doncs ha triat La Lambada, un ball que li encanta. A veure, quin, quina cançó és aquesta? Espera, espera, Marta, que jo el presento, el tema, ja veuràs. És un ball brasiler d'ascendència africana. Ué. Això és que ho hem buscat, hem fet feina. Flipant, eh? Estàs flipant, tu, veus? El van posar de moda el grup oh. Kaoma, que és un grup francès i es balla tan arrambat que alguns han dit que és un ball demoníac. Que i es va posar de moda als anys, jo diria que a principis dels anys 90 els que tenim una edat coneixem bé la lambada anem a escoltar-la, a rememorar-la i res, si voleu ballar a casa doncs a ballar la lambada, ben arrenbats allà va allà va Podeu sentits, la sabem. Ah yeah. L'alambada, tu, això era la Vols una cosa pel micro? Vols dir una cosa pel micro? A veure, digues, digues que te'l pujo i tot, a veure, atenció eh? Pau? Digues Com estàs? Doncs bé Com va la vida? Com em va la vida? Ui, no tenim prou temps de programa perquè us ho expliqui eh... oh, sí. Hòstia, que fort Hòstia, oh, sí, el que m'ha <laughs> Vale, va, seguim uh, Seguim el programa I ara ho fem amb una cançó Que li agrada molt molt A la Marta Gràcia Aquesta noia sí sí I a l'altra Marta també, a les dues Martes Jo l'ajudaré I és una cançó de la Chenoa La superartista d'Operación Triunfo Que va quedar tercera Jo Va quedar tercera Operación Triunfo a la Chenoa us, us en recordeu o no d'això? Jo sí Jo també Hombre, Hombre. Ja te, te diré Aleshores, eh, anem a escoltar una cançó del 2002 Que es diu Tu vas Jo? Cuando tu vas, jo? Eh. Tu vas, jo? Eh. Ah. A veure, Aleix, que et pujo el micròfon Perquè puguis cantar eh, Bueno, estem tots preparats i preparades Estic una mica preparada Estàs una mica preparada? Doncs pues allà va, cuando tu vas eh. De... Eh. Eh, Però no gritis al micro eh. La mare que em va matricular que, que nos dejas ahí sordos a todos eh, Venga, allá va Cuando tú vas sí. ¡Oh! Venga, Somi, karaoke Karaoke Somi, Somi ¡Vamos, vamos, vamos, eh! ¡Somi! Bueno, bueno, a ver A ver, la Marta tiene una pregunta Atención, pregunta A ver, a las dos Martas, ¿eh? Las dos Martas Así aquí, eh? Sí A la Marta La Marta Sí mm. A la Marta la Sí Lleamos la chena Lleamos la chena Mira, si la sentimos aquí súper contenta Que está... Està contentíssima. La van sentint tota amb a la Marta. vale va, seguim. Eh, hem tingut... Mira-la. <ríe> mira -la. Si està, que no calla. Vale, va, va. Eh, la cançó que hem escoltat era això, la Xenó i el quan de tu vas. I ara seguim. Seguim amb una cançó que ha triat la Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, i la cançó, Aleix, tu te recordes de quina cançó és? No, la Xena ja l'hem escoltat altre... Hi ha un grup de nois que t'agraden molt com canten Com es diuen aquells nois? Però digue-ho al micròfon, Alma de Cantaró backstreet boys. Backstreet boys. I com es diu la cançó? Hey, Però digue-ho al micròfon no? hey, Everybody Bagstreet Boys Cantem, cantem. Ah! Yeah! Moment, Marta. Eh, que aquí tenim un cacau de volums bueno, esto va ser eh... un calabó. Un calabó. quan ho escoltem això després quan ho escoltem gravat al·lucinarem, perquè no sé què se sentirà no sé com haurà quedat tot plegat eh? però bueno, jo crec que la gent s'ho passarà bé eh? escoltant el programa de de sí, tu creus que quedarà bé? Home. vale, va, pues sí, si la Marta ho creu doncs escolta vale, ara anem a escoltar una altra cançó que ha triat la Marta nerea. I a ja la sentiu, no I a ja la sentiu, la Marta suposo? Doncs, doncs això, la Marta ha triat una cançó que li encanta, li encanta li encanta. Sí perquè ens anem a la discoteca ens anem a la discoteca, estem als anys 80 ens posarem ombreres i pantalons bombatxos, mitjons blancs i sabates negres i ballarem el que ha triat la Marta que és Wake me up before you go go vallat uh -huh, el mazo eh, del grup Wham amb el gran George Michael així que re anem a ballar a la discoteca, Wake me up before you go go <coughs> T'has d'acostar més el micro. Això era wake me up before you go, go. Uam. A mi m'agrada. Però escolta, el micròfon el tens al front. T'has de posar el micròfon a prop de la boca. A veure, com ho gestiones, això? A, a mi m'agrada. T'ha agradat, aquesta, però hauríem de baixar lo una mica així. M'ha molat. Ah, anava així. M'ha molat. T'ha molat, eh? No tires amunt el micro. No. Ah, deixa-la així, exacte. Hola. Veus? Ara se't sent bé. Hola. Això és el que té l'això. A tu t'agrada aquesta cançó, eh, Marta? M'ha I a la Marta Nerea també li ha agradat molt, perquè és la seva cançó Preferida. escollida pel programa d'avui. Preferida no, però pel programa d'avui sí. Vale, doncs ara anem a escoltar, perquè us he dit que hi ha la Lídia. La Lídia és una nouvinguda, no havia vingut mai al programa de ràdio. Ah, no? Però havia ajudat a fer... Aquest programa ens ha ajudat molt. I quina cançó ha triat la Lídia? Doncs ha triat una cançó molt xula d'una pel·lícula encara més xula que es diu El libro de la selva la i la cançó es diu Quiero ser como tú a veure si us sona. Ara ens en anem als anys 40, eh? Això és ojo, música dels ojo, anys 40, ojo. esto es swing del bueno, eh? Ojo, ojo. Du, du, du, du, du. Us sona, Yo eh? Yo soy el rey del jazz coco, el más bono rey del swing. Más alto ya no eres de subir esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y la ciudad gozar. Com hombre, yo quiero vivir tan mono, me va a furrir Oh, whoop-de-do Whoop-de-weop Quiero ser como tú Hop-de-hoo-be-do-bow Quiero andar como tú Cheap-tar como tú cheap do be do, -do, -do. Oh, tu salud Shoo-ba-de-doo Dímelo a mí Scooby-dooby-dooby Si hay fuego aquí <laughs> Me lo <la> tarías tú ¿Quién <tú> <tú> yeah, con del trato primo dime cuál es el secreto de ese rojo fuego pero yo no sé cómo hacer fuego a mí no me engañas Mugli un trapísimo yo y tú y dame luego luego el hombre el fuego para ser como tú y dame el secreto cachorro dime cómo debo hacer dominar quiero el rojo fuego para tener poder el fuego Así que eso es lo que quieres el libón ¡Lo voy a hacer pedazos! ¡Lo patearé! Lo... ¡Oh, yeah! ¡Qué ritmo más sabroso! ¿Quieres dejarte de ritmos y escucharme? Aquí hay que usar la astucia y no la fuerza bruta Tú lo has dicho, viejo, y a mí de las dos me sobra ¿Quieres escucharme? Oh, sí, sí Bueno... Mientras tú simulas un peito Yo rescato a Mowgli ¿Entendido? ¿Y en qué forma, compadre? Aquest es el balú. Y ¿eh? Balú al balú. ¡Aún no, balú! ¡Ara, ara, ara! za panrone ha to be bilabada tanrone e me vede sabato da te il lumbao da te so bonza ma pam pam pam aber tu di willa ri balla heba da da vuoi la la pa sini volla per le possibile attore Come on last papi me <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Vino, si vino, vino. Ser el fuego aquí, te lo traeré tú. Si tú. Una vez más. Es eh, si el fuego aquí, te lo traería tú. Ba, pera, bla, Pau, què, oh. què digues? Vols una cançó? Porfa. Vols una cançó, quina cança vols? Posa. Quina? La de Txenoa no. La de Txenoa no. Ah, doncs pues en tenim una altra, eh? En tenim una altra preparada, que és l'última. L'última del programa d'avui, perquè ja portem gairebé mitja hora. Vull dir una cosa? Pots no? Sí, pots dir, pots dir, esclar que sí. Una cosa. A veure, digues. El, el, el programa aquest? Sí. El meu programa preferit? Sí. És aquest. És aquest el teu programa preferit, veus? Oita, ja tenim... Quina sort I el meu pare no l'ha escoltat mai No l'ha escoltat mai el teu pare? Doncs ja ho saps què has de fer, eh? Dir-li que l'escolti vale. mà digue-li, papa, escolta que surto la ràdio Que m'escolten centenars de milers de persones Per la ràdio Saps? Aquí soc com la Terribas Però però millor, li... saps? Però més guais La Terribas és una mica passada <laughs> I nosaltres, no? Som super simpàtics. Va, anem a fer l'última cançó, eh? L'última cançó. L'última cançó és... És per... boníssima. És boníssima. Eh, com sabeu, el, el passat dia 24 de gener, a la sí. sala Luz de Gas, sí, es va de fer de... el concert solidari. I van de... tocar la pegatina, la mulata, i les, germans, les noies DJs que es diuen Siamis, i el DJ o t que suposo que vol dir que vol dir OGT vaya que té molta gràcia eh, eh, que vol dir anar amb compte eh? no, no, no una altra cosa vol dir OGT. Aleshores eh, en total es van aconseguir 2.700 euros que es destinaran al projecte de construir una llar residència per a persones amb discapacitat així que moltes gràcies a tots aquells que hi vaguanar van eh, a va superbé. I va anar tan bé, tan bé doncs Us volem posar una cançó molt coneguda De, de la Pegatina La Mari Carmen I a més a més eh, Amb una convidada excepció Que escoltareu vale? Allà va, la gran Pegatina En aquest cas, la Mari Carmen Hola ¿Qué passa Pegatina? ¿Cómo tenéis los cuerpos hoy? Soy Mari Carmen ¿Dónde está amigo? tu no lo sabes Mari per despedir Carmen. el programa per despedir el programa sí, tenim l'última cançó que és la cançó de despedida del programa eh? és aquella... què m'has de dir? De dir? veure? Saps el que m'ha passat avui? no ho sé una cosa molt forta molt forta? Molt forta. madre mia la meva mare m'ha cuinat molt t'ha cuinat molt? m'ha cuidat molt ah, t'ha cuidat molt i, sí. i sí. per l'esperit programa i sí. pensar sí. fer un karaoke cantant una cançó ah sí, fer un karaoke cantant una cançó eh? eh, eh, eh. però, eh, eh, eh, eh, però eh, Marta Marta, portem tot el programa ja cantant sí, eh? Fent sí. el karaoke. portem mig hora, 35 minuts portem ah. cantant i brincant he, he, he ell t'ha ajudat molt eh? Sí. Vale, escolteu eh, hem d'acabar el programa hem de tancar la paradeta eh? um, són, eh, portem 35 minuts de programa i ja anem tard fa 5 minuts que hauríem d'haver acabat però és igual un eh, moment encara no tregues els cascos Aleix que falta l'última cançó que a més a tu t'agrada també Vale? Eh, la ara Una que es diu Down by the Riverside Jo, jo l'ajudaré Molt bé, tu l'ajudes Doncs bé, a ens acomiadem La Leix, la Lídia, les dues Martes La Mònica i un servidor al Pau Us enviem una forta abraçada és, és, és el meu últim programa Això no ho sabeu, però és el meu últim programa Perquè deixo... Eh... La de Deixo la ràdio, sí, i deixo la feina per fer anar-ne fer-ne una altra durant un temps. És Hola. molt, és possible que torni, eh? Però durant un temps no. Així que, bé, no sé si continuaré el programa i espero que sí, d'alguna manera o d'una altra. Ojo. Ojo, peligro, però esperem que sí. Ojo, però jo us envio jo... una forta abraçada a tots, igual que us l'enviem a tots, vosaltres. Ojo, que jo us acuio molt. Ja us siga'n cuides molt cariño. Allà va, d'on vaide Riverside, una abraçada. I'm going to lay down my burden well down. Down by the riverside, down. Down by the riverside, down. Down by the riverside. River going to lay down my burden well down. Down by the riverside to study it more. Steady well, one more, no more, no more I ain't going to about one about the trouble I'm try on my dumb white road Well, down by the riverside To steady more, no more, no more Well, I'm going let lay down sword and shield No more fighting battlefield Stick my sword in golden sand Down by the river I will stand Then I'll shine up my sword and armor No more fighting in this mine Ain't going to study no more.